Hej, hej och välkommen till avsnitt 61 av Bitt och Det här är Nico, tillsammans med Färnan. Javisst. Och det är vi två som kör hårt idag. Japp. Eller, ja. Eller så hårt lär det nog inte bli för det var inte så jättemycket som hände idag. Men... <laughs> det kan jag inte misstolkas nördana... där inte, eller? <laughs> Nej, det är bra det. Eller? Har du nördarna kul? Eh, eller jag har försökt, ska jag säga. <laughs> jag har spelat eh, en hel del Diablo, faktiskt. Okay. Jag var lite avundsjuk när du sa att du hade en 70-season så då ville jag också ha en. Och sen efter ett par timmar in så insåg jag att det är långt kvar till det. Så då sket jag det. Okej. Okay. <laughs> ja. För mig är det ju viktigt att ha den där 71 i för som jag dör hela jävla tiden. <laughs> så att, ja, det var ju det jag ville åstadkomma men ja jag vet inte. Det, orken tog slut där skulle jag säga. Okay. Men sen har ju, Ubisoft har ju så här um, jubileums jubileumsgrejaktigt, Man får ju gratis spel om man är med i deras Ubisoft Club eller vad det heter. Mm. Varje månad tror jag det är. Och eh, jag tänkte jag skulle prova ett av de spelen och det var The Crew heter det. Om jag inte minns helt fel så är det, det är nästan två år gammalt i alla fall. Eh, ett bilspel. Eh, så att jag laddade hem och installera och grejer och dona och fick göra massa inställningar och skit. Och så fick jag göra första, spela kanske 20 minuter, fick lite, lite första storybitar, lite grann så här, försöka få någon känsla av spelet, och sen kraschar hela skiten. Okej. Okay. Och nu vill det inte starta. Varje gång jag startar igång det så säger den att Windows har upptäckt, eller The Crew vill inte starta. Så Windows söker efter ett problem. Eh, eller söker efter felet, står det väl. Lite snyggt för mm. dig, en liten ruta som dyker upp. Eh, <laughs> Jag måste säga att jag gillade det de första 20 minuterna, så jag har ju provat att starta om det här spelet ett par gånger. Jag har dock inte provat att installera om det än. Aha, så att jag ja. ska se om, om, det, om det hjälper att ta bort det helt och hållet och börja om från början. Ja, precis. Så att, men, men det är vad jag har hunnit gjort den här veckan. Och ja, Jag, jag tänkte att jag skulle gå in lite djupare på, på The Crew, men ingen större mening när man bara spelar 20 minuter kände jag. <laughs> Nej, precis. Nej, själv så har jag ju, jag spelade ju också sagt Diablo 3 Vi spelar mm. ju lite tillsammans, jag lyckades ju dö Skit <laughs> oh, <shit. laughs> uh, Sen där på kvällen så festades det till lite Och jag var så sjukt bakfull på söndagen Så jag tänkte, ingenting att ligga hemma gick att få bot på det Så jag tänkte, jag går ut och går mm. på en promenad Och då tänkte jag, då kom jag ju på att jag hade ju Pokémon Go här nere Bodysystemet har ju kommit Ja oh, visst så jag tog ju ner det och alltså, försökte få igång det och testa det. Ja. Och eh, alltså allt det funkar ju riktigt bra. Ja. Alltså det är väldigt lätt att välja en buddy. Eh, sen när du har valt den då kan du gå in på det igen och se hur långt du måste gå med varje, mm. alltså med just den för att få ett candy. Mm. Och vad heter det, hur långt du har gått. Alltså den har ju väldigt bra tracking på det viset. Ja. Men problemet är just det att det är ju en candy. Ja. Jag tycker fortfarande att det är så jävla snålt Alltså jag, jag kan Jag har ändå, jag har kört en del jag också nu Och eh, Håller med De här som har längst, jag tror det är fem kilometer De som är längst mm. Det är fan för långt För en godis Dock de som till exempel Pikachu tror jag det, Han ja. har ju bara en kilometer att gå ah, okay. Det köper jag fan En kilometer, en godis, det köper jag utan bekymmer Ja, absolut Faktiskt för det är fan inte långt alltså, om du går ut och går en liten promenad Eller vad som helst Jag menar du kommer ju upp i 2-3 km lätt Utan bekymmer Och jag menar ja. då Fan då går det rätt fort att få upp godis För det är ju inte riktigt Tanken är väl inte riktigt att du ska ta en bad Och sen bara ut och löpa För att få in de här grejerna Utan det är väl tänkt som ett komplement Till att faktiskt ut och jaga dem också Ja säkert Så att, äh, det, för, Men ja. som jag, jag har ju Hunter Och jag ja. tror det är väl typ 4 km. Så det är ju lite drygt att jag hittar inte jätte ofta men Gengar har jag ju fixat upp till Hunter. Ja. Men nu är det hundra från Hunter till Gengar. Ja. Och det är ju så jävla drygt. Ja visst, jo men det är ja, det, det, det är väldigt extremt, det håller jag med om absolut, för det är, det, det är långt att gå på för vissa utav dem. Och sen uh, eftersom jag... liksom spelet drar så sjukt mycket batteri, mm, så mm. det här är ju ingenting jag kan gå med hela dagarna. Nej. Nej, jag skulle säga att alltså, man skulle kunna... Om man vill ha kvar 5 gränsen, då hade jag nästan vilja sett tre godisar på 5 km. Ja, precis. Jag håller med. Alltså, jag tycker det borde vara på alla. Sen får de ju ändra i max. Kanske ta bort 1 kilometer. Och ja. börja vid två, men ge oss minst tre så att det känns värt att ha en buddy. För ja, jag tycker inte det inte är värt det för en. Det Nej, jag och speciellt för de Pokémon sen... Jag förstår de här som tar... 12, och 25 och 50 kanske och uppgradera till sista. Alltså, du vet vilka jag menar. De som bara det är 50 för att komma upp till sista utvecklingen om man säger. Ja, precis. Men de här som ska ha 100 för att komma mm. till utveckling nummer 3 Alltså, det är ju sjukt långt innan du kommer upp till 100 när du har. Som jag, jag är ute och går med min kabuto nu. Ja. Alltså, det är 5 km per godis och jag är <laughs> på 20. Jag ska ja. upp till jag ska upp till 50 på den bara. Och bara det är långt. När du har 5 km per godis. För att du hittar inte den här Pokémonen någonstans. Nej, precis. Jag, jag vet ett ställe, men jag har fan inte tid att vara där dygnet runt. För att få ihop de här godiserna <laughs> Så det är det som är problemet. Jag vet ett ställe här i stan. Men ja, ja. Det, det är liksom enda stället så såvitt jag vet. Så att... Nej, så... Ja, nej, lite Lite mer generösa hade de faktiskt kunnat varit Eller kan de faktiskt se till att bli, om inte annat? Och jag tyckte just systemet, allting, hur man hittar och allting och att det verkligen står, det tycker jag de har gjort skitbra. Jag tycker mm. de är så jävla snåla och för mig är det inte värt att ta upp Pokémon Go igen än, eftersom nej, det, nej. jag känner att det, och, det och jag håller med dig, och dessutom ska jag ge dem en väldig eloge att jag har märkt att deras tracking överhuvudtaget har blivit mycket bättre. Deras, alltså bara det här att regga när du faktiskt rör dig eller när du faktiskt förflyttar dig. Okay. Har blivit väldigt mycket bättre I alla fall egen personlig åsikt Dock så tror jag också Att med, med tack vare Att de har blivit bättre på det Så har de blivit hårdare på att du inte får röra dig För snabbt Nej precis Går du joggar eller sådana saker Då tror jag det inte är någon fara Men däremot cykla tror jag börjar bli tungt nu, alltså Om du cyklar lite fortare okay. För då försvinner Då, då tappar den trackingen Eller då tycker den att du cyklar för fort snarare den tappar det inte utan den, den tycker att du cyklar för fort Och det är inte meningen typ Nej precis. Så att, men däremot så håller du in inom rätt Rätt För tidigare kunde man gå fem kilometer Faktiskt gå och du fick 300 meter Om du hade otur <laughs> okay. Så att det, det, de har blivit mycket mycket bättre på den Just den biten i alla fall så därför måste de ha en, ja, de måste ha en lås av det också Ja men det är bra uh, Sen har jag också kollat klart på Det league som jag tog upp i tv-serieavsnittet Ja Ja och det är en så fantastisk serie. Jag rekommenderar alla att kolla upp den. Svårt att hitta, men det är helt klart värt det. För den har så här alla Twist and turns. Okay. Alltså, speciellt sista säsongen, den är ju helt factad. <laughs> för det börjar ju väldigt så simpel att det bara, handlar ju om liksom eh, fotboll. Mm -hmm. Men sen spårar ju allt och alltså. Jag kan ju säga att jag satt och i vissa avsnitt för att är alltså. Jag tänkte, alltså, liksom det börjar lite lätt, ja, men de spelar fotboll och snackar skit till varandra. Ja. Sen börjar ju liksom folk dö och allt möjligt. Alltså det, det går väldigt så här direkt åt hårda håll och man sitter här. Okej, -okay, ja, men de måste ju skoja den. där kan ju inte ha dött, utan det måste ju hända någonting. Nej, det visar sig att den är död, man bara. Vad? Alltså, nej, den är så störd och, nej, är, Det är Liga, rekommenderar alla Det är sju säsonger Och den görs tyvärr inte längre Utan kollar de sju säsongerna Sen är ni, ju, Jag har ju börjat kolla om också Så jag är ju helt fast <laughs> Häftigt eh, Och sista som jag har nördat är då Street Fighter 5 Story Mode mm. Men det tänkte jag vi tar upp i Fighting-delen Absolut. Så vi hoppar in i de få nyheter Vi har Uh, tre nyheter den här veckan, inte så jättemycket som hänt uh, Det har ju varit var det TGS uh, Tokyo Game Show Men det har ju bara kommit en massa trailers Och det har ju inte kommit några spelnyheter uh, Men det lilla vi har är då att Ubisoft har meddelat South Park The Fractured But Whole har flyttats fram Spelet var tidigare tänkt att släppas i början av december Men har nu flyttats fram till någon gång under det första kvartalet nästa år <här> Anledningen är att utvecklarna vill se till att möta fansens förväntningar på spelet och att den extra tiden kommer att hjälpa den att göra det. Precis som alla säger just nu som det är så sjukt många spel som flyttas fram just nu. Ja visst, men samtidigt så känns det som att just, just att påpeka att det är därför man gör det också. Är inte det lite att försöka hissa sin egen, eller alltså utöka sin egen hype lite grann? Alltså på något sätt är det ju liksom fine, vi vet om att det är, det är självklart att ni flyttar fram det för att ni inte har, liksom, ni har inte lyckats sätta den tidpunkten. Mm, mm, mm. Men ja, kan ni inte sätta en bättre tidpunkt för att hålla det istället för att flytta fram hela tiden? Mm, exakt. Liksom Ta lite längre baken, att liksom, ja, man kanske inte behöver komma ut direkt med datum då. Och, nej, Det är väl mycket nu bak, men jag börjar bli lite i början förstod man, bara, ah, men fine. Jag för, alltså det här att Spel flyttas, det förstår jag varför Det är ju bra på så sätt Men det börjar bli lite irriterande Att höra om det varje vecka nu Ja, visst är det så, Absolut. Jag vill ha någonting att spela också ja. <laughs> Nästa nyhet är För en tid sedan var det Öppen beta för Battlefield 1 i PS4 och Xbox One Nu har Electronic Arts berättat Hur många spelare som deltog i den Totalt spelade 13,2 miljoner användare oh. i den öppna betan, vilket gör det till den största någonsin i spelsammanhang. Ett spel som Star Wars hade 9 miljoner spelare i sin beta, så 13,2 är ganska bra. Jäklar. Uh, och jag var ju en av dem, jag tyckte ju spelet verkade riktigt bra, det passade ju inte bara mig, men på Twitch och överallt det var det skitmånga som satt och spelade den här betan. Ja, ja. Så bra för dem Och sista nyheten är I nästa Grand Theft Auto Online Uppdatering Vid namn GTA Online Bikers Kan man forma ditt egna Motorcykelgäng Du kommer kunna skaffa din egna klubbhus Bränna gummi med vänner Och tävla mot andra gäng Det dyker även upp Helt nya Det dyker även upp ett helt Nytt gäng nya motorcyklar jag vet inte hur de har skrivit, men det kommer nya motorcyklar. Utöver detta får vi också ta sorry, nya vapen, kläder och tatueringar kommer. Tyvärr släpps de nya GTA Online-uppdateringarna endast till PC, PS4 och Xbox One. Alltså, de som har det till PS3 och Xbox 360 kommer inte få de nya uppdateringarna, tyvärr. Huh. Surt för dem. Ja, Så de som fortfarande spelar, det är... Kom lite det är Men coolt. alltså vad då? Vem vill, vem vill starta ett motorcykelgäng i GTA? Ja men alltså online-del jag vet inte. Det här är fortfarande folk som spelar, det, jag antar det. Men det var ju kul under vad var det PS. Ja, det blir ju GTA 4. Ja. Då kom det ju ett DLC där man fick spela mot och det var ju skithuvt. Okej, okay. ja, ja. Men det här online-det är ju att du möter ju bara andra spel hela tiden. Det finns ju ingen direkt story. Nej, nej, precis. precis. Men det är väl i och för sig samma sak som klaner och sådana saker. Bara det att man i ett spel som GTA kan man göra det på, ja, på det viset. Ja. Att göra det, som motorcykelgäng då, om man säger. Ja, ja. Jag, alltså jag fastnade aldrig för GTA 5 så jag har ju aldrig testat det här online. Jag har hört att det ska vara riktigt bra. Alltså, jag tror Danne spelade en stund där. Ja, okej. Okay. Men eh, jag har själv aldrig testat det. Och, och som sagt, jag hade ju heller sett ett Story-DLC Än att de bara lägger upp såna här grejer online Liksom GTA Online hela tiden Men ja, Som sagt, jag fastnade aldrig för spelarna För jag vill ju ha en karaktär att följa ja. Här blev det för kaos, mycket kaos Med tre olika och det passar inte Min spelstil Nej, nej. nej och jag menar Sist jag spelade var GTA Vice City för mig Och jag använder GTA-spelen till bara en enda sak Det är att gå in och <laughs> Mig Hem över allt och alla När jag inte har någonting annat att göra Så att det, Jag skiter ju i story och allting Jag ska ju bara in och ha Alla vapenfusk, allting sånt där Och så bara ut och röja Så att ja, ja jag vet inte jag, det, skulle, det hjälper inte mig Eller min upplevelse någonting heller Att kunna göra motorcykelgäng Men ni som spelar online-delen Absolut, kan säkert vara en, ett, ett coolt tillägg om inte annat Ja, jo, så de som fortfarande har det, varsågod. Ja. Och det var nyheterna. Det går fort idag. Ja, visst. Så vi hoppar rakt in på ämnet. Ja. Uh, Fightingspel. Hur har du varit med fightingspelen? Har du varit fan, eller har du bara, är det någonting du bara plockat upp när det har funnits tillgängligt? Alltså jag, har inte varit, eller alltså jag har alltid Jag har eh, Alltid tyckt, det har ju alltid varit en grej Alltså det har ju alltid, så fort man länge man har haft en konsol Så har man ju alltid haft ett fightingspel, spel mm. så, så är det ju det Så alltså det är ju typ det som det, det är ju ett sånt där spel som alla Som faktiskt har en konsol, var sig man, Vad man än använder konsolen till de, de har det, ligger Någonstans i en låda För att mm. det var en bra idé När man köpte spelet typ Eller alltså när man köpte konsolen typ så att jag har alltid tyckt att jag har varit kul cool på det. Alltså jag har alltid, alltid varit, tyckt att det var intressant och alltid tyckt att det var ganska kul. Cool. Dessutom sen efter att jag träffade dig så har jag alltid tyckt att det varit ett coolt grej att försöka bli bra i. Men jag har aldrig lagt ner energin att ens fundera på det. Mm. <laughs> För att jag vet att det är... Nej, jag kommer aldrig att ha den... Jag <laughs> kommer aldrig att ha den liksom... Eh, mindsetet att faktiskt fixa det på något vis. Ja. Mm. Uh, ja jag har ju som sagt uh, alltid älskat fighting spel. Det har ju varit något av min favorit. Uh, alltså min favoritspel uh, sysselsättning mm, fram tills mm. jag kom fram till de här 3 d tredjepersonsspelen som jag började under PS3 med Uncharted och sånt. Ja. Innan det var det ju mina favoritdel, det var ju fightingspel Ja, ja. Och det började för mig uh, ganska tidigt med Mortal Kombat 4 och Tekken 3. Mm, mm, mm. Det är ju de som var mig närmast hjärtat Som jag var helt förälskig Speciellt mot Combat 4 eh, Just eh, Först Tekken 3 Var ju det spel vi spelade skitmycket På Playstation ja. Men Mortal Kombat 4 Det var ju det var ju lite häftigare Det var ju så blodigt och <laughs> det var ju, alltså det, Man kändes mer verklighetstroget Och jag, sen skaffade jag, fast jag var väldigt för ung, Filmerna med Kombat, Och Jag har ju följt den serien väldigt länge. Mm -hmm. Så det är liksom, Mortekommate 4 det är ju fortfarande väldigt speciellt. Jag vet jag fick någon piratkopia av fa mot farsan och satt och spelade på PC så vi satt två personer och mötte varandra. På ett tangentbord <laughs> Så du kan ju fatta hur alla trångt det är När man sitter två grabbar bredvid varandra och bara, Fast det här, minns, det här minns jag också Jag har spelat fightingspel På samma tangentbord jag också Det här minns jag jätteväl ja. faktiskt det, <laughs> det, ju... det, det är en upplevelse i sig Bara att inte slå ihjäl varandra Själva alltså framför skärmen Ja för jag kommer ihåg Man använder ju typ W-A-S-D -S -S för att gå ja. Och hoppa och sånt där och sen hade du handen direkt under på XCVs och så om ni kollar på ert tangentbord om ni lyssnar Ja, bra, exakt. Så exakt. ser ni att det är inte det smidigaste att lägga händerna på varandra. Och sen Nej, var och det, blir hade... inte... alltså, det blir ju inte <laughs> bra, bra var väl fel att säga. Men det ja. blir liksom, ja, no. intensivt man den... kan man säga. Ja, precis. Så var... Sen hade man ju nästa som använde piltagenten och typ E, Ö, L, K. Mm. Och så att det är inte heller jätte Lite smidigare med den andra. Jag satt ju alltid på vänster För det är där jag tycker om att spela ifrån. Från vänster till höger. Så jag satt ju alltid med fingrarna på varandra. Men nej, jag var ju helt galen i Motor Kombat där. Mm. Eh, sen tog du liksom. Ja, Motor Kombat, det var ju typ det jag satt och spelade bara där. Tecken har jag följt nästan hela vägen. Ja. Jag missade tecken. 4, men kom tillbaka till 5 och 6 Okej, okay, ja, ja. Uh, Och Street Fighter Tog jag ju upp i Street Fighter 4 När det kom För mm. det var ju liksom nytt och häftigt Jag hade spelat Street Fighter 2 Hos min kusin Men på den tiden kunde man ju inte klicka i escape eller något Och få reda på hur man skulle styra Utan det var ju en gissningslek Ja. Och uh, Men sen är Street Fighter 4 Om man kunde läsa de här kombinationerna Och då blev jag förälskad i det Uh -huh. och jag tecken 6 och Street Fighter 4 blev jag ganska duktig okay, uh. tecken 6 så att jag körde mycket online och blev riktigt duktig, körde jag Paul Phoenix med, på den uh -huh. och kämpade online men sen flyttade jag och då är då mitt nätverk inte pallade med online-spel <laughs> och då skete ju sig uh, Street Fighter kom jag aldrig riktigt in online, men jag hade en polare Emil som han och jag träffades och körde mot varandra och vi satt hemma och toktränade med våra. Och sen träffades vi och köttade mot varandra. Och sen he hem igen, träna, tillbaka, köta och höll på och så ett tag under Street ja, 54. Ja. Eh, men du då? Hur har du haft det? Har, är det liksom Har du följt någon hela vägen en serie eller är det bara Nej, jag skulle säga att det har varit väldigt sporadiskt men just det där att det Minns ju inte vilka de heter, Så jag har suttit och kika upp dem medan du pratar om dem samtidigt. Mm. Och vad sa du, Tekken 3, den kommer jag ju absolut ihåg. Den vet jag att jag var med och spelat på en hel del. Ja, oh, det var ju Playstation 1 där. Ja, oh, precis. Den, den har jag spelat. Och det är väl egentligen... Sen har du egentligen bara hoppat fram och tillbaka bland allt möjligt. Jag har aldrig varit en sån som liksom fastnar för just en specifik serie, för att jag har... Jag är ju mera tävlingsmänniska mot människan som sitter bredvid mig än mot själva spelet jag spelar på något vis. Uh. Så det har alltid varit så att man kommer hem till någon kompis och så bara, ja men kolla det här, det är ut här. Vi kan klappa på varandra på, på skärmen istället typ. Uh. Och då har man ju spelat det istället. Jo, men sen men så är... har jag, jag har ju, idag har jag ju Tekken 6 tror jag ligger här hemma hos mig till Xbox. Som jag spe har spelat en hel del tills jag fick The Red Dot of Death som jag uppskattar också jäkligt mycket. Jag, vet, jag är väldigt sugen på att skaffa det igen till annan konsol eller till annat, om ja, att börja spela det igen i alla fall. Mm. Just för att jag det, det fastnade jag i på något vis också, just för att det, ja, jag hittade lite karaktärer och hittade lite kombo som faktiskt gick att utföra på något vis, för mina ja, fingrar. Precis. Så att ja, nej, så, Men det är ingen, ingenting som jag har följt så Utan det har varit mest sporadiskt här och var Och hoppat in och ut ur spel lite, lite här och där Ja, för jag har ju alltid haft Eftersom jag spelar så mycket fight-spel Så har jag ja. fortfarande väldigt lätt att ta upp spelen mm, mm, Så även visst var du med och körde här lite När vi hade fighting-kvällar ibland spelade Absolut, bara. absolut Och det är väldigt roligt Men det som var lite tråkigt för Jag vet inte om det var tråkigt för er Men jag vann ju typ varenda en Men det var ju för att ofta, Det var mina spel Så det var klart att jag hade det bara där. Men sen var det att Jag har ju spelat så pass mycket Att det spelar ingen roll Egentligen vilket fighting-spel det är Jag har liksom det inbyggt i mig det... Att kunna ta upp det Och bara sätta mig ner ja, absolut, absolut Men det var nära där Ett par gånger faktiskt Och det enda som jag liksom Vann ganska överläget Vad jag tycker Det är ju Street Fighter 4 Ja för det var inga andra som spelade. Det som var ju roligt, det var ju Mortal Kombat och tecken För det var alla andra hade ju spelat. Och speciellt ja. tecken där alla hade ju typ det. Ja, ja precis. Nej, för jag, just, just, just det, jag måste få slå på min egen trumma. För jag minns det här, att jag var väldigt nära där någon gång. Att, ja, att jag, att jag slog ut dig, nämligen. <laughs> Bara... Jo, jo, jo, Nära. Men, men nära skjuter har det. Den säger jag. Det är bara sådär direkt. Men nej, men det är absolut. Och det tycker jag var skitroligt. Det är ju som du säger också. Det syndes ju vil, vem slash vilka som hade spelat mycket sådana spel tidigare också. Mm. Och jag menar, det är ju en sån genre. Det här är ju en sån genre där, där det märks. Ja, kan du För jag menar, det är ändå liknande kombinationer i alla spelen. Mm. Sen att det är olika hastighet, olika speed, alltså olika liksom den biten Men knappkombinationerna i sig Kommer ju alltid att vara Ish, de samma Ja, precis Nej, För en grolig grej vi brukade köra i tecken ja. Det var att vi Brukade sätta oss ner och så körde vi att eh, Vinnaren sitter kvar Ja Och vinnaren var tvungen att alltid ha samma karaktär mm. Men sen när man kommer upp på 10 vinster Då kan man ju sänka sin, Sitt liv alltså Så att det går snabbare Ja så då sänkte vi alltid. När man kom ut till 10, då var man tvungen att sänka 10 för varje vinst. Oh. Och sen när du åkte ut, då fick du, om du var två, tre runder, fick du inte välja den karaktären igen. Utan då var ah. du tvungen att testa. Så då kanske du åkte på spel, eller vann och så fick du. Men sen kom du tillbaka och så var det ju. Och det var ju skitkul. För till slut kom du ju, om du var riktigt duktig, som jag var med Kassura ett tag där. Jag var ju, hade ju suttit och tränat som bara den. Ja. Ah. Då var det ju ja, två slag så åkte jag ut för att min mätare hade skjuts ner så många procent. Så då var det ju, ja men, fine. Jag, jag kunde inte vinna den matchen. Men då fick jag ju testa en ny karaktär och kämpa mig igenom och sånt där. och Det var ju skitkul och det blev lite ladder. Man fick känna sig lite herren på täppan med sin karaktär. Men sen åkte du ner, ja men då var du ju tvungen att byta och det tyckte jag var skitkul. Ja, ja. Uh, och ja, de, mina liksom serier just nu, det är Street Fighter det är Mortal Kombat, Tekken, Soul Calibur och Dead or Alive. Och S Soul Calibur, det är, det är när du slåss... Det, där har du vapen, vapen va? Precis. Ja. Eh, och Dead or Alive, det har jag aldrig spelat mycket av. Men jag tycker fortfarande om det. För det kommer ju till Xbox. Ah, okay. Och det hade aldrig jag. Utan jag spelade det hos några polare. Sen skaffade jag det på, till 360 senare. Mm -hmm. eh, så det är fortfarande någonting jag gillar. Men om det är någonting jag, som liksom... När det gäller fight-spel, jag gillar ju en mot en i fight -spel. Jag ja. gillar det inte när det blir flera. Som Marvel vs. Capcom, när det är så kombo så liksom... Det känns ju som att du är på någon acid-trip för att det är så mycket färger och skit <laughs> överallt. Det hänger jag inte med på. Super Smash Bros och Playstation All-Star. Ja. När det är, kan vara fyra mot varandra om man hoppar upp och ner och slåss på varandra... Det är har jag aldrig heller fastnat för, för att jag vet inte om det inte är så att jag hänger med Eller om det bara Alltså det tilltalar inte mig när det är fightspel Utan jag vill ha det här klassiska en mot en eh, Sidospår som Tecken är väl lite undantaget Där man kan gå i djupled och sånt ja, Men jag vill ja. ju ha det här två, Liksom 2D Man går bara från vänster till höger liksom ja 2D-ish 2D fighting Ja, precis. Oftast är ju 2D-fighting i 3D-grafik. Ja, så. exakt, exakt. Eh, så det är väl det jag gillar. Hur, hur är du? Tycker du om alla slags fighting? Eh, eller är det... Jag skulle säga att det, det, jag, jag gillar. Det jag är lite som dig där. Jag föredrar ju den här 2D-fightingen i 3D-grafik. Mm. Just för att det är ett moment mindre att hålla koll på för min del. Mm. Just... Rent generellt så För det vet jag När vi hade de här Spelkvällarna till exempel Då vet jag att Det gick ju så mycket bättre Om jag slapp behöva fundera på Att kliva in och ut I skärmen dessutom ja. Alltså just det här Ta bort ett moment och kan jag fokusera på Att blocka eller slå I rätt kombinationer Eller försöka hitta kombinationerna Eller ja, Den biten istället för att Åh oh, jävlar Jag måste backa Åh oh, hjälp Nu ska jag in Nu ska jag ut Nu ska jag upp Alltså hela den biten ja. Men Det är ett Gillar bäst av alla är ju tecken ja. Och där har du ju det ja. så att, men, men jag vill Jag vill påstå att tecken Dessutom är långsammast av dem alla Jag vet inte om det är så men det är, om det, Eller om det är bara är jag som har fått för mig det Alltså det beror ju lite på Hur man spelar ja. Jag skulle säga att det det som jag gillar mest Det är ju Street Fighter För det är lite sekt ja, ja. Just för att där är så mycket är alltså du måste skydda dig På ett visst, eftersom du inte har någon blockknapp Ja Eller något, så det är, Men det är samma som med tecken har jag också Nu när jag tänker efter, ja. att du måste backa och Exakt, allt för, skydda. för nu när du säger det så kommer jag också För tecken har ju samma teknik Egentligen, att backa, ja. då blockar du Och då blir det liksom Samtidigt så, jag vet inte Men jag vill säga att, i alla fall när, när vi spelade, för då Vi har ändå spelat Mortal Kombat Här måste jag också va? Ja. Några av de nyare, ja. Ja. och där går allt så in i helvetet fort, tycker jag. Mm. Rent personligt. Alltså, visst, nu möter jag ju folk som har spelat det tidigare, så att folk som faktiskt kan slänga ihop tre, fyra kombinationer i rad. Eh, men där händer liksom saker hela tiden. Jag hinner knappt fundera på om jag ska blocka igen, eller om jag ska anfalla. Ja, Däremot, i, i tecken så vet jag själv att, okej, okay, det kan ju också ha att göra med att jag faktiskt själv har lite erfarenhet av det, men där kan jag ändå känna så här, okej, okay, ah, jag backar tillbaka ett steg, backar tillbaka ett till och pang, här anfaller jag och så bara slår jag på. Och då hinner jag liksom nästan fundera mellan varje slag. Mm. Att okej, okay, nu ska jag göra det här, nu ska jag göra det här och så nu backar jag ifrån igen. Så jag vet inte, men det kanske bara är personlig preferens, men mm. jag skulle säga att jag föredrar när det känns åtminstone lite långsammare, så att det inte bara är liksom en enda stor syratripp på skärmen där det bara så här sprutar blixtrar överallt och Karaktärer hoppar runt och kring ah, nej, då, då hänger inte jag med längre Så att ja, då, det då, då blir det är precis du tar upp nu, det är ju det problemet jag har När det är, som jag sa där Marvel's Capcom Super ja. Smash Bros Att det är för mycket kaos ja. För det jag gillar med en mot den det är, att du, det är ju inte bara spelet där du sitter och spelar Utan du läser ju av spelen också Hur han rör sig och sånt ja, Exakt, exakt Och det är därför, min favoritserie Det är Street Fighter just nu Ja. För att problemet jag har med Mortal Kombat inte jättemycket med Mortal Kombat, men speciellt tecken mm -hmm. Det att är att tecken Är så mycket button För nybörjare Ja, och såna. men det, det är det ju, och det och, funkar ju tyvärr Eller, det funkar ju Ja, precis, i det spelet funkar det, och det tycker inte jag riktigt om För det är Nej. därför jag tycker Antagligen är det kanske för att jag är bättre på Street Fighter Än vad jag är i tecken, men i Street Fighter Sitter du bara och hamrar på knappar Du kommer inte vinna över mig Nej. För som, spelar jag Ryu som jag är bäst med. Ja men då, då kan jag läsa att ja, du sitter och bara trycker på knappar. Ja men då kommer jag spela skiter nu dig. Men det kan jag inte tecken. Jag är ganska duktig med Kazuya. Men när jag väl försöker komma in, då sitter du och kameran på en knapp som är mycket snabbare än det som jag <laughs> ja, kan för att visst. få iväg dig. Ja. Och då det är det ingen rolig match. Medan att Street Fighter blir inte roligt för dig för du har inte en chans om du sitter och battlemashar. Nej nej nej, visst visst. Om att du combat är Lite där mitt emellan, för det är ju också Där är ju specialkrafter ja. Och sitter man och gör samma specialkraft På gång, på gång, på gång om man märker, Som eh, Noob hade jag skitproblem med jag <laughs> gjorde det Och det, det känns som att Det spelar ingen roll vad jag gör sitter, sitter man och gör en viss attack Jag kommer inte komma in Så att jag kan skada dig <laughs> Nej, så för mig För mig är ju Street Fighter mitt favorit Men Det är jag kan nästa, Alltså, alla de här som jag tog upp där, Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, So och Dead or Alive. Alla de är väldigt roliga de nya spelen. Ja. För de är ganska bra ihopkopplade. Enda skillnaden som jag måste ta upp, det är just som jag tog upp tidigare. Street Fighter 5. Ja. För då tycker jag hellre att man ska skaffa Street Fighter 4, för det är mycket billigare och... Köper du de nya, alltså de i slutet av den spelserien Då har du så mycket karaktär att välja mellan mm. Att jag tycker man får mer värde av det just nu Men det som jag rekommenderar mest till folk Om man inte är lite rädd för blod Det är Mortal Kombat X Och Mortal Kombat 9 mm. För att de har så sjukt bra story Tycker jag personligen ja, okay. Att det som gör bra om man inte... Ett ny fighting-spel är att Där får du ju en bra... Grund för du som nybörjare i ett fightspel vill inte du hoppa online. För du kommer inte ha en chans. Jag som är van med fightspel går inte online för jag åker på pisk på en gång. Ja. Men med Mortal Kombat de har en skön story som du kan följa och lära dig varje karaktär. Mm -hmm. För då spelar du som en karaktär i kanske fem, sex matcher, och du följer den stor en bit. Och sen byter man till en ny karaktär, för den följa den stor en bit. Och så du får ändå lära dig karaktärerna lite hela tiden. Ja. Och det vill jag nämna för nu tänkte jag gå in på Street Fighter 5 Story Mode Den nya som jag har spelat nu Som kom här i somras För det är bara en påse skit kan jag säga det jag har spelat nu eh, För jag har spelat ungefär en timme av det ja. Ungefär hälften av det har varit laddningstid Åh, oh, det är för, inte bra alltså, nej. För du kommer in i spelet ja. Det är ju småklipp hela tiden, bara några sekunder Okay. Uh, som där det är en story Sen bryts det Har du tur så blir det en fighting-sekvens Där du får spela som en karaktär ja. I en rond Och sen efter det, är det Eller så är det bara laddningsskärm Ungefär lika lång tid som klippet ja, ja. Eller så, Men har du fått slaget? Ja men då är det ju laddningsskärmen efter Det är bara svart Och <laughs> så står det att det laddar Och sen kommer ett nytt klipp i några sekunder Oftast har inte det någonting med det tidigare klippet att göra utan vi är någon helt annanstans i storyn. Har du tur så får du slåss med en ny karaktär. Alltså inte samma som du fick testa med tidigare utan helt ny. Eller så är det laddningsskärm där också. Ja. Så det är så svårt för du hänger inte med storyn. Det finns en story som du till slut börjar koppla ihop själv. Men det, de hoppar så mycket med den valje klipp och klippen är jättekorta. Att du får ju ingen så här bra storyutveckling. Nej. Du får aldrig följa samma karaktär Så varje gång du sätter ner och ska slås Så är det en ny karaktär Så du hinner ju aldrig lära dig ja, liksom Specialkomboserna eller någonting Och det är just därför jag ville ta upp Mortal Kombat där, För där får du följa en i minst 5-6 matcher Och ja. följa en bra story Så du fattar hela tiden Hur liksom, berättelsen förs fram Här ja. får du reda på att De onda har satt upp no någon Magisk grej eller något maskingrej över månen som gör att deras krafter blir starkare. Okej, okay. och det är några datahackers som har gjort det programmet. Men det har, de har också gjort schackpjäser som kan förstöra det här och nu alltså det är så dålig What? story. Vad pratar du... du om nu? Ja, precis. Det är lite What? så jag känner. Okej, okay, okej. Okay. Okay. Mm. Så tekniskt sett onda skurkarna har har eh, vad heter det? kidnappat hackers som har gjort det här programmet men de har också gjort några schackpjäser som kan förstöra <laughs> det här programmet som de har skickat till de andra fighters. Så nu ska alla samla ihop, alla ihop, de här goda samla ihop de här schackpjäserna innan de onda gör det för att stoppa deras herravälde. Men vänta, vart skickade de schackpjäserna? Jag fattar inte. Till olika fighters runt om i världen. Okej, bara random eller? Ja, Tydligen, okay. det verkar så i alla fall <laughs> För helt plötsligt men Vi har fått en lista på vilka som har fått dem Du har fått den? Ja Okej okay, så Men jag har den inte jag gav den till en polare <laughs> Okej okay. Men Och, Alltså om du tänker att de här klippen Är 10-15 sekunder långa Tror du man hänger med någonstans alltså. eller? <laughs> och så ska du slåss däremellan. Ja, och sen direkt efter så är det fighting-scen. Och sen hoppar vi till en annan story som är 10-15 sekunder som inte <laughs> har något med det där att göra. Alltså jag har det suttit en timme och bara... Ja, och så är det laddningsperioden mellan det. Så du kan ju släppa, och ibland är det inte en fighting-scen utan det är... Ett klipp på, tio, ett på 15 sekunder. Laddning i 10 sekunder. Sen ett nytt klipp. Och helt, helt i 15 sekunder. Tillbaka till det andra i 15 sekunder. Laddning. Tillbaka till det tredje. Och sen ska vi slåss på det sjunde stället. Alltså. Det Nej, är ju så dåligt. Jag det här. Och ja, som sagt. Okay. Jag tog ju ner det här igår för jag tänkte om ja, jag ska ha tid att spela det igår. Ja. story -delen var ju 8 gigabyte. Oh, och det är fortfarande så här mycket laddning Så här mycket bajsmacka av alltihop Så jag kan inte säga Street Fighter 5 problemet när det släpptes Var att det inte fanns någonting För liksom offline-delen ja, ja. Det vi nu har fått till offline-delen Är ju bara skit Så den enda jag kan rekommendera Street Fighter 5 till Det är de som redan har köpt det För de är och tävlar i Street Fighter 5 ja. Jag kan inte rekommendera till någon ny spelare Utan vill du testa Street Fighter när det är bra spela Street Fighter 4. Ja. Hm. Jag har suttit en timme nu och jag fick nästan huvudvärk för jag hängde knappt med. Alltså det är så <laughs> dåligt så det finns inte. Det låter verkligen helt galet. Och det låter verkligen så här att okej, okay, vi ska göra ett bra fighting-spel. Och, och vad måste alla spel idag ha? Jo, en story. Mm. Kan, vi, kan vi ge någon praktikant och skriva ihop någon story till det här? Ja, och stories har aldrig varit bra i Alltså Fighterspel Fram till Mortal Kombat 9 och 10 Som nu har funnits i några år Varför lär sig folk inte av hur man gör en story Nu när vi har redan två sträl i den serien Alltså det är väl 2011 kommer väl Mortal Kombat 9 eller något sånt där Alltså ni har haft fem år att lära er hur man gör en story Och nu har ni tagit extra tid på er att släppa det här Och ändå blir det bara skit av allt ni gör Alltså jag blir ju helt... Och då ska ni också tänka på att jag älskar Street Fighter. Och att jag då liksom ja, säger det här, det säger ju en hel del. Nej, så jag kan inte rekommendera Street Fighter 5 alls. Nej, äh, men vad, vad tråkigt med det då. Eller, alltså, är, det, är det Street Fighter 5 i sig eller är det alltså, bara storybiten? Alltså, det är ju liksom speldelen. Alltså just... Online och liksom spelmässigt är ju skitbra. Ja, ja, Men det är för lätt att spela spelet. Storyn är helt värdelös. Ja. Alltså, man skulle ju vilja ha följt en karaktär som Mortocom har gjort i en längre period istället för att hoppa fram och tillbaka som du gjort. Ja. För du hänger ju inte med. Liksom. Nej, nej, nej. Visst, visst. Nej, så katastrof på den delen. Ja, ja. Men om, man, om vi går till... Ja, om vi ska säga om vi nu ändå ska prata fighting-spel så vad... Mm. Vilket spel är det som gör mest för dig då Och hur vill du att det faktiskt Ska funka Alltså jag, ja, För mig jag är det ju så som Street Fighter där För jag ja. tycker det är så pass tekniskt Ja Att du måste ju liksom bakåt Du måste liksom läsa av blocken För det, det går inte jättefort Men när du väl tar fart Då går du fort och ska du ju kombos efter kombos Ja jag, jag klarar ju inte av sådana här attacker där man ska typ hålla bakåt i några sekunder och sen fram. Ja, Utan ja. jag gillar ju så halv månader och till kvarts månader och sånt där. Ja. Så det är ju därför det är sådana karaktärer jag spelar. För att förklara nu bara, så du menar rörelser med uh, sticken på, på ja, ja, kontrollen. Ja. Ja. ja, eller ja, hur attacken är Men nope", Det blir ju så. Ja. Uh, <laughs> men tyvärr så nu senaste uppdateringen av Street Fighter så fungerar inte min Fighting Stick. Den läser inte av den Oj. Så nu fick jag sitta med vanlig dosa Och det är helt värdelöst. <laughs> alltså, det spelar ju och... så sjukt mycket sämre Men du, det, det är ju en Självfallet en, en så Men vad, vad skulle du säga Du som ändå sitter med en sticka Vad är det som är bättre med den Och varför och när skulle man fundera på att skaffa en sån Alltså, för det beror ju på spelet Är ja. det just där det är sådana halvmånader och sånt då får du ju bättre flyt och allting Just Street Fighter Mortal Kombat Då spelar jag med Fighting Stick ja. För känslan är mycket bättre Tecken. Jag tycker det är mycket mer Fyrkantiga rörelser om ja, det, man ska säga. det är hårdare kanter Och då funkar ju PS3-dosa mm. För den har ju just de kanterna Absolut inte Xbox, jag klarar inte av Fighting-spel på Xbox-dosa för de är för rundade deras. Att det, jag misslyckas hela tiden. Ja. Vill jag gå framåt, ja, då blir det alltid snett neråt på något sätt. Ja. Men för att de, de har ju den eh, avrundningen på sina styrknappar. Mm -hmm. Det har man inte på PS4 om du tänker för styrkorset. Nej, precis. Utan den har ju bara upp, ner, vänster, höger. Och sen får du hålla in liksom, neråt och liksom, högerknappen för att göra snett neråt. Ja. Och det trivs jag bra mycket bättre. Jag får mycket bättre känsla i fightingspel. Mm -hmm. Så för mig är det just den tekniska delen. Jag, jag Absolut inte kaos, utan som det, med tecken, det är så sjukt många olika attacker. Ja. Medan Street Fighter, då har du, det här är de attacker du har. Sen är det upp till dig att göra kombos av det. Mm. Att lägga in det på ett snyggt sätt. Ja, Men det ska vara simple, alltså ett simpelt spel i grund. Men svårt att bemästra Och det ja. är det jag tycker Street Fighter det är Därför det är det ultimata fighting-spelet för mig mm, mm, mm. Och det är just det Street Fighter 5 flyter allting skitbra Men då ska man redan vara inne i spelet Och ha någon att spela med ja. Eller hoppa ut online För just den offline-delen Där är katastrof det är katastrof Så är det ju. Ja. Ja. Men sen vill jag rekommendera för Alla som är inne i fighting Eller vill lära sig lite mer om fighting-delen det är att kolla in Evo Evolution Champions Series ja. Det är den stora fighting-turneringen varje år I år skedde den, den 15-17 juli I Las Vegas här mm -hmm. Men de finns ju Sök Evo liksom Online eller Evo bara Evo tror jag bara heter På Youtube så kommer du kommer kunna se Alla matcher och de spelar ju alla Street Fighter tecken Även de här Super Smash Bros och allting för att det är med kommentatorer och allting. Och du lär dig skitmycket av att sitta och kolla på dem. Ja, ja. men det är ju det är samma där. Alltså man blir ju bättre av att se andra spela. Så är det ju absolut. Ja, absolut. Man lär dig, ja, lär dig taktiker, taktiker och man och lär sig ja, jättemycket och. grejer. Mm. Och sen vill jag också rekommendera. Det finns en, eller han var skitduktig nu. Jag tycker inte han är lika duktig. Men ett av var i världen. På Street Fighter speciellt. Och det var Justin Wong i Amerika. Okay. Och det finns en skitskönt dokumentärfilm som heter King of Chinatown som handlar just om honom. Ja. Där man får följa honom lite och scenen, hur det är att vara proffs inom fighting-serien ja. ja. eh, i scenen. Och eh, han har även ett skitbra klipp som jag tycker man ska kolla in från vad är det, Street Fighter är det Turbo eller Ultra eller något sånt där Street Fighter 2 Ultra eller vilken där. Där Justin Wong möter eh, Daigo. Och det är alltså, det är från Ivo 2004 Och det är den av bästa matcherna Någonsin, den är helt sjuk ja. Då åker tyvärr Justin Wong På stryk för Justin Wong, Daigo har typ ingen lik kvar Justin Wong får in en superattack Men Daigo Blockar varenda attack Perfekt och lyckas vända matchen Och vinna hela alltihop huh. Alltså Justin Wong Versus Daigo, Ivo 2004 Sök det på Youtube Alltså det är magiskt för ett fighting-fan. Va, vad är du säger? Du säger EVO? Ja, det är EVO, champion. Evolution Champion Series, det är den där turneringen i Las Vegas. Ja. Ja. Jag bara försökte förstå vad, fan, vad det var du faktiskt sa. Det var mera det. Ja, e -O, ja. Stora bokstäver. Ja. Yes. Men alltså, ju, något mer har inte jag direkt att säga om fighting-serien. Ja, alltså... För mig har det alltid, ja, det har alltid funnits mycket fighting -spel, men det är oftast de här klassiska man har spelat mycket av. Ja, ja. Och för mig, alltså just nu är det... för De tre jättarna, det är Street Fighter, Mortal Kombat och Tekken, om du frågar mig. Mm, mm, mm. Och de, de kommer ju alltid, så fort det kommer ett nytt spel så kommer jag ju spela det. Så jag kanske inte kommer spela jättemycket av det, men det är alltid någonting jag vill ha. Ja. För jag tycker de är skitroliga. Sen hoppas jag på att fler lär sig av Mortal Kombat storyn. Så att man och att vi faktiskt, en ha, faktiskt har en story, alltså, eller? Ja, precis. För det gör skit mycket. Ja. Och just att inte gör det så klumpigt som Street Fighter 5 har gjort utan att man får följa flera karaktärer. För då, som en ny spelare får du också chansen att testa olika karaktärer. Mm, mm. Och lära känna dem bättre och hitta din favorit. Ja. För det var ju så jag hittade liksom. Och vem är han? Han är. Han är, äh, äh, vad heter han, äh, Kenjis <laughs> son som blev upplärd av Scorpio. Mm. Äh, jag vet han, vad du menar. Han lärde jag mig spela tack vare storyn för jag tyckte han var så jävla skön. Och han hade inte jag alls tänkt att ta upp om det inte var för just äh, storiedelen i Mortal Kombat X. Ja. Så det är liksom vad jag kan rekommendera. Mm, mm, mm. Men, men om man säger så här då, var, varför, varför bör man ha någon, en, en story överhuvudtaget då? Alltså det behövs ju inte i ett fightspel spel igen, men för mig är det för att introducera de nya alltså nya spelare. Ja. Alltså för proffsen kommer inte sätta att spela det. men för oss som tycker om fight spel men inte vill gå online, då måste vi ha någonting att göra. Och Sant. det där är ett liksom schysst grej liksom, ja, att ja. få oss att faktiskt gå in och... Lägga ner lite tid och Sätta sig ner och spela och Men det går ju bara om det görs rätt Ja, eller Som det sagt, blir bara vi intressant timme Om jag gör det på ett less, liksom. Men ska vi kolla vad lyssnarna säger? Vi har väl en lyssnare i alla fall <laughs> Ja, absolut Vi har ju Kristoffer Hörsta. Tecken 3 måste ju vara ett av de bästa Någonsin och Det man fått mest skavsår av men teckenserien är väl det spel man spelat mest. Eddie är alltid roligt att spela då man kan bara ställa motståndaren i ett hörn och göra snurrsparkar på honom tills, tills mötaren gått ner. Det låter väl lite som fusk egentligen. Men ja. jag vet inte. Det var ju Eller? väldigt mycket där men... Det fanns, jag tyckte om att använda Marshala istället ja. För då kunde du komma in för hans attacker Var mycket snabbare ja. Så då kunde du alltid göra bakåtsparken Eller fram, slag, bakåtspark spark fram, slag, bakåtspark. Och då hade <laughs> Ed inte en chans ja. Men annars jag är så en favorit eh, Det som jag tycker är bra Med det spelet är att man Kan välja på många olika spelstilar Och karaktärer Och att alla har sina egna färdigheter om mm. man, man nu tar den biten då. Vad, vad tror du att du, vad, vad är du för fighter då? Om jag säger så, Även, vi, spelar, vi pratar fortfarande själva i spelbiten, men ska det hoppas snurras eller ska det bara liksom rå brutalitet? Eller ja, det är ju en, en, en del i det hela också. Uh, förut var ju brutalitet Alltså med typ Phoenix, hårda slag ja. Inte så mycket spark utan bara hårda slag ja, Men ja. det har jag ju bytt ut sedan Street Fighter 4 För då är det ju, jag kör ju Ryu Och i Tekken kör jag ju eh, Kazuya ja. Och de har ju sina snurrsparkar mm, mm, mm. Så jag är ju mycket in Göra snurrsparkarna Och mycket mera sparka just nu Men också slag Försöka hitta kombinationer däremellan ja. Att börja med några snabba slag Och sen, snabba slag och sen avsluta med sparkar för det har jag märkt att jag har blivit mycket mera van med just att de två karaktärerna om man tänker efter så är de ganska lika varandra för i två olika spel. Ja. Och det som jag har tur i Street Fighter det är att jag gillar Ryu mest men jag har även Ken som är lik Han har lite bättre sparkattacker. Ja. Medan Ryu har lite liksom bättre slag. Och så där så ja, det är lite allt jag gillar att det, det finns olika Men även de som är snarlika alltså, Har du tröttnat på en spelare Som Street Fighter då, De flesta har ju liksom liknande Attackerna gör olika men de utförs Likadant med ja. halvcirklar och sånt där Så har jag hittat Min spelstid som i Ryu När jag gäller halvmånar och kvartsmånar mm -hmm. Då kan jag ta upp en annan spelare Som utförs likadant Och lära mig de attackerna För då vet jag hur jag ska röra spaken ja, ja, På ett skönt sätt så gäller det bara att kunna komma in det i en kombo Så jag kan Även om det är en ny karaktär jag aldrig spelat förut Så kan jag snabbt komma in i den Tack vare att jag har samma grund från en annan Ja, ja Du då? Alltså Jag vill ju ha det här Jättesvenska ordet lagom Jag tror jag faktiskt mm. det, det beror alldeles på vad jag är på för humör dessutom Jag kan vilja vara den Som bara kör liksom Rena, hårda bara handskar eller bara händer liksom. Bara mata, mata, mata. Eh, men det kan ju. Det är ju. Jag vet att när det har gått bra, då har det ju varit lite av båda. Man kan stå och mata lite grann, lite slag, lite slag. Men backa tillbaka och så köra lite sparkkombinationer och lite grejer och så. Det, alltså det, det ska vara lite av båda ska jag säga för att det ska funka för min del taget mm. annars ja äh, det blir för Dessutom så tröttnar jag väldigt lätt. Även mitt i en fight dessutom, om jag bara står och gör samma, samma, samma bara för att vinna, liksom. då är det ju inte roligt. Nej, det, det, alltså, det, jag håller med dig att det ska vara lite teknik, det ska vara lite stil på det hela, men men det ska, det ska inte hålla på och liksom vad är det? Det är tecken som älskar den. Va? Några av tjejerna som ska ställa sig på händerna och snurra med fötterna och det uh. allt möjligt konstigt det ska göras. Där... Men du tappa gör det lite grann uh, Det är ju det problemet jag har med tecken Att det är så mycket button Och då möter man en spel som sitter och klickar samma, samma, uh, samma uh. Medan det som jag gillade i Street Fighter När jag och Emil spelade väldigt mycket uh. Det var att Till slut, jag läste ju hur han spelar. Gjorde han samma attacker uh, Men då var det ju bara för mig Jag kanske tar en förlust Nästa gång vi spelar och du börjar köra exakt likadant Då vet jag hur jag ska ta dig uh, men precis, Och då var jag han tvungen att ställa om det Och till slut så lärde vi oss flera olika kombos så det är liksom så var man ju tvungen av med det här surprise att jag går in så att han tror att jag ska göra den ena attacken men jag byter till den andra stilen. Ja. Och då blir han ställd och då liksom man klapp applåderar varandra. bara, snyggt. Alltså, du läste mig totalt där och det är sånt som är roligt när det börjar bli taktiskt. Ja, ja, absolut. Och det är ju ja, liksom, det, det som är skärmen med sen när man har blivit lite halvduktig. Har sitta och se proffsen och sen sitter man där och bara, alltså. Jag såg hur, liksom, hur han tänkte och det är därför kommentatorerna är så här när man börjar förstå spelet. Mm. Att de förklarar alltså bara och Han går in och sen avbryter för man kan ju avbryta i attacker när man har blivit riktigt duktig ja. och går in med en annan. Den nivån har jag aldrig kommit upp till utan jag gör att det ser ut som att jag ska göra men sen har jag aldrig riktigt gått in för det hundra procent. Vissa avbryter attacker och fortsätter med en helt annan. Ja. Och, alltså, jag, om det är några som är tekniskt duktiga då är det ju fightingspelare. Visst, såhär FPS-spel och sånt det är kul att kolla på. Men, te alltså tekniskt, då är det ju fightingspel. Alltså, ja, shit, vilka ja. monster de är tycker jag. <laughs> det är väl typ det vi har det, eller har du någonting med du vill ta upp i fighting? Alltså, jag ska att komma på någonting just nu. Jag vet här. inte varför jag vill nämna det, men visst heter hon Cassie Cage, va? Så I Mortal Kombat. Jaha, ja, Johnny Cage. Ja, jag vill, jag vill bara säga att jag tycker att hon är den perfekta kombinationen av de båda på något vis. Man kan stå och slå, man kan sparka rätt bra. Det är allt jag vill. Det är typ det jag kan komma på. För det, mm. det är den karaktären jag alltid kommer tillbaka till efter våra spelkvällar vi har haft. Eller fightingkvällar vi har haft. Att Men... det är den karaktären som jag faktiskt lyckades förstå mig på bara av att sitta och spela <laughs> spelet i sig. Uh -huh. Men jag tänkte vi göra sån här. och Vi tar. Av de här som vi spelade väldigt mycket ett tag där. Ja. Äh, favoriter och hatobjekt i spelen. Så vi, om vi börjar med Street Fighter, hade du några favoriter? Oj. Äh, men det är ju... Oh, vad heter han då? Äh, o, oj, oj, oj. Vänta nu. För du körde väl mycket... Äh, Onigo hette han, va? Oh, så, så heter han nog kanske. Eller, nu måste jag tänka eh, Onda jag Ryu kan man säga ah, Ja, ja, ja, ja ah, oh, Är inte han som är typ Ja. Eh, oh, inte han en färg? Ja, han är typ lila eller Ja, precis ah, Ja, ja, ja, ja mm. det, <laughs> eh, Han, han, han är väl lite av en favorit För Det finns ju en som heter Evil ja ah. Och sen så har vi ju... Akuma heter han ju. Exakt, exakt Akuma Jo, men det stämmer nog, Fasiken. Han stäm... Nu, nu säger han. Det ja, stämmer han nog. Man. Så var det. Ja. Och Pikachu såklart. Och Pikachu. Blanka. Ja, det är de två. Det, det... Men, men... Men jag skulle nog säga att Pikachu är... Samtidigt som det är en kul eller en, en karaktär jag minns och kommer att komma ihåg sådär. Så är det ju samtidigt hat-objektet. För den är så jävla enkel. Jag som inte är så jävla teknisk och speciellt inte när vi samlas 10 killar och ska bara sitta och köra lite fighting spel och jag aldrig har aldrig spelat spelet tidigare typ så, så, lär man sig Pikachu attacken då kör man ju den rakt av så ofta man bara kan alltså när det faktiskt passar in ja, och då blir för jag det blir så här, det blir lite för mycket av det kan man ja. säga. Ja alltså jag håller ju med. Min favorit är Ryu helt klart. Ja och blanka ju hatobjektet. Eftersom i Street Streetfight 4 det enda du behöver göra det är att sitta och hamra på ah, slagknappen. Exakt. Så sätter han sig ner i en boll och skickar iväg den Det är lexiteten man bara... Enda sättet det är att glida ner och sparka under han. Lite sen under. Ah. Då kunde du komma åt. Men kom du mellanattack eller liksom överattack? Ja. Ah. Då blev du ju stundfukt. Ja, nej. För det, jag, jag håller med. Han är ju skit... Alltså, han är ju kul. Det är en bra karaktär, men... Ah. Men det, det blir lätt, man blir lätt uttråkad på han ska jag säga Ja eh, Mortal Kombat då? Eh, ja men det är ju Casey. Ja, absolut Vad sa du? Casey Cage, Cage är favoriten, vilken är hatobjektet då? då? Oh. Jo men det är ju han, eh, stora fula saken med tomten på ryggen eh, Ferrator Ja men det är mycket möjligt, du kan säga hitta på vilket namn du vill så kommer jag bara säga Ja för att jag vet inte vad han heter, jag vet bara att det är ja, men Det är den där lilla bruden på ryggen Ja exakt, han med toppen på ryggen kommer jag ihåg Och det Ja är det. Alltså. Det, den, för jag minns det också just de här, från de här kvällarna vi har spelat Att mötte jag någon, om det är den personen lyssnar här nu, med den Alltså, Ja. Ah. Jag hatar den, för den karaktären är en sån här som bara studsar och hoppar och kommer upp överallt och så bara Wow, vänta, nu kommer till flygande så rakt i ansiktet och bara Ah, shit! Vad kommer det där sakerna ah. på? Man blir bara matt på honom. Ugh. För mig har min absoluta favorit alltid varit Sub-Zero. Ja. Lite mindre i de nyare spelen. Jag tycker han har blivit svårare och svårare varje år för att spela med. Men mm -hmm. jag tycker fortfarande om honom som karaktär. Eh, Quan Chi har jag också blivit ett väldigt stort fan av oh. tycker Jag Tycker det är riktigt schysst Hatobjektet har alltid varit Scorpion ah, okay. Ja Tycker jag inte om för han är så Alltså han är så stark och snabb Och just teleport och allting Alltså det nej, jag tycker inte alls om honom <laughs> Det är lite men, mycket kanske Ja men värsta av allt var När jag åkte på sån jävla råp Att jag skulle testa hoppa online Första jag möter jag Jason Warhees och jag fick inte in ett slag Och han bara kött Och jag var så äckligt jäkla duktig Jag hade inte en chans Då blev man i griståg Jag hade ju suttit och tränat Och tänkt att jag var skitduktig Och sen bara Pff. hej. Skit, Sånt som händer sig Tecken Ja Panda favorit Vad sa Ja Jag vet inte varför Men uh, Pandan är Jag vet inte Han är liksom så här. Han typ återspeglar min typ eller min, min spelstil i tecken på något vis. Ja. Stor klumpig men när jag väl får till någonting så gör det ont typ. Det, ja, det ja. Och hatobjektet måste nästan vara ja du. Undrar om inte det är Pol faktiskt. Alltså. Mm. Just för att han är. Jag vet inte varför. Det, det är också så här. De jag hatar är så här oftast när jag har mött någon som faktiskt kan den karaktären bra på något vis. Ja. Då blir man <laughs> bara så här: fan kan inte jag göra sådär, eller snarare: typ försvinn. Mm. Typ. Så att ja, nej, det blir nog Paul på, faktiskt. Uh, förut var min favoritkaraktär, Gin, mm. tills mm. han bytte var, var det i strecken 4 eller 5. Där han bytte spelstil. Han Aha. tog ju bort sin den här inre demonen och ja. började med vanlig jiu -jutsu. Och då förlorar han ju de attacker jag tyckte om. Ja. Så då fick jag ju ta Kazuya som var så snarlik hans gamla som möjligt. Ja. Så Kazuya är min favorit just nu att spela som fast jag fortfarande tycker om Jin som karaktär. Och hat-objektet... Alltså, det är lite svårt. För, ja, för mig är det nog eh, eh, antagligen eh, Forrest Law att möta. Aha. Eller så är det ju Gun Jack. Han är också en riktigt vid det. riktigt bra Gun Jack spelare är Togh Vidro. Har en känsla känslan problemet... av att de är fan Äckliga allihopa att möta? Om man möter någon som faktiskt kan dem? Jag vet mm. inte riktigt, men det kan vara så. Men det värsta som nu när jag tänkte så att kolla igenom en lista på tecknade ja. alltså det är ju bossarna. Bossar i fighting spel är alltid så äckligt översvåra <laughs> Alltså de är ju så här orimligt svåra. Jag fattar inte varför man gör det så. Men, jag vet ja. inte, det, är väl, alltså det ska väl vara Ja, jag vet inte, det ska väl kännas uppfyllande att klara av dem. Ja, jag antar det men ja. Nej. Någonting sånt. Bossar är oftast bara mer irriterande Vad det är roligt att spela så jag förstår inte alls Sant, sant Men det var väl det vi hade på Fighting då Ja, jag vi skulle tro in i, det i alla fall Hoppa in i veckans fråga Och den lyder ju Vad tycker ni om internetbutiker Som tar hand om nedladdningsbara spel så som Steam, Origins Betternet, PSN står och så vidare Och då pratar vi inte Butiker som säljer bara nycklar Eh, vad tycker du om så här, Steam och andra? Det är ju... Rent generellt så är det ju riktigt, riktigt bra. Mm. Det, jag tycker att det är så fruktansvärt smidigt. Och jag har bara... Nu har jag, använder jag ju bara Steam själv än så länge. Jag hoppas kunna hoppa in och på i alla fall... Eh, Playstation står... Eller vad heter det? Och vad heter det? Det heter så, va? Heter Nej, den det? PCN står det, ja. Ja, precis. Ja. Hoppas på att i alla fall kunna få använda den lite i framtiden men eh, jag tycker det bara är smidigt alltså det är, det är, det är smidigt och bra om man har allting vid, alltså det, det är så lätt att komma åt det och jag menar jag förstår varför de gör det dessutom för att man köper mer spel än vad man hade gjort annars mm. så att jag förstår varför man, varför man har det mm. Alltså jag gillar ju typ så som Playstation och Xbox Ja Deras för där får man ju alla spel på ett sär, alla storspel. Ja. Problemet på dator just nu är att alla ska ha sina egna. Ja. Som EA och Origin sa, all, liksom alla ska, och Batonet, alla ska ha sina spel på sin server så du måste ha alla servrar. Ja, visst. Ja, det kan att... jag hålla med om. Det är ett jäkla krångel faktiskt ändå. Ja. Problemet på Xbox och PlayStation är att det ska alltid vara så svårt att söka efter spel och ja. hitta spel och. Uh, det, ska, det är aldrig lätt att bara komma fram till vilket spel du vill ha ty, Alltså om du ska sitta och leta igenom flera stycken eh, problem, alltså ett, Men det som jag verkligen hatar med Steam mm. Det är att de har så jävla mycket skit ja. Och det är det som är ett problem med alla de här Och det var därför jag ville ta upp den här frågan Det är så mycket skit överallt på de här ja. Att allt som är bra grävs ju liksom Det trycks ju under allt skit så att du orkar inte sitta och kolla igenom alla. Och det är ju det som jag tycker är lite synd att speciellt Steam, att det är så liksom, alltid så kluddrigt där tycker jag. Mm, att mm. jag går inte in där längre och letar spel. Nej, det är för lite att, för mig. Jag kan faktiskt hålla med dig där. Att jag använder ändå Steam som min huvudsakliga uh. speltjänst. Dock så har jag, om jag bara kollar på min bakgrund, eller på min dataskärm, eller på min, vad heter det? Ja, så har jag ju dessutom Uplay och Battle.net ligger där och Origins mm. dessutom. Så att jag har ju precis det problemet du, det du tog upp alldeles nyss, Nico. Just det, här, att det är ju så många plattformar som har spel idag och mm. alla tillverkarna vill ju ha sin egen. För att där kan man samla deras spel, deras achievements, deras allt möjligt som du får av att spela som du kan återigen använda i deras butik igen, om man säger. Mm. Men Steam i sig är ju inte knuten till någon på det viset. Därför hamnar ju allt annat där. Mm. Och då blir det ju precis som du säger också. Hur mycket skit snällt sagt, som helst och de Spelen som faktiskt är bra som är där också För det finns bra spel, det, det gör det, absolut Men det, det är som du säger, det blir alldeles för mycket Annat som du måste leta det igenom För att hitta dem Så att det, det är tyvärr så att För jag kan gå in ibland och tänka såhär Ja ah, men jag ska gå in och leta efter ett bra spel Och så börjar jag leta lite grann så bara vänta nu Nu är det hundra sidor av Strunt Jag ska bläddra igenom först innan jag kanske hittar Ett bra spel som jag kan fundera på och ja. testa Så att äh, ja Och naj. det är det, jag vill ju ha det, Alltså om, om vi ska bli den digitaliserade världen, liksom. Att vi ska sluta med fysiska spel. Ja, men då vill jag ha ett ställe där jag går till. Jag vill mm. att de ska visa storspelen. Sen kan det finnas en annan, liksom, del. Så där man har indiespel eller de här mindre spelen. Men storspelen på ett ställe. Det ska väl lätt att hitta storspelen. Uh, är det regler? Ja, men dela upp det på. Här är det som är, liksom... Det här AAA eller liksom exklusiv de här stora spelen från stora utvecklarna. Här har du de bästa indiespelen, de som är topprankade. Alltså istället för att som nu hela startskärmen bara fylls ah. av skit, allt möjligt, det kan vara bra spel, det kan vara skitspel, det kan vara allt möjligt. Det vill inte jag. Jag vill inte att det ska vara så. Gör det mer stilrent och gör det liksom det här är de stora spelen som vi vet är jättebra. Mm. Allt annat alltså som man, jag skulle nästan vilja att det finns en kommitté som sitter att det här är de spel som sätts där, där, där. som man vet att ja, men de här är värda för mig att spela och inte sitta igenom som du sa där. Hundra sidor av random att försöka hitta något spel som kan passa mig. Ja, jo, visst är det så, visst är det så. Men då kommer man ju till bekymret istället då. Som jag misstänker ändå. Steam är ju gratis. Mm. Det är ju inte... Det gör ju att de måste ta in allt. Eller vad ska man säga? Alltså. Jo, men precis, men alltså det får de gärna göra. Men allt behöver inte synas där framme, Nej. och allt, alltså, det är ju förklartligt. Visst, det, alltså, det har ju absolut inte... rätt i absolut. Det, det, mm. Så är det. Jag tänkte mera bara att om man skulle börja. starta en äh, inte kommit. Ja, men om man ska sätta någon att faktiskt mixa upp det här eller stapla upp det. Då kommer det ju antagligen ganska snabbt att börja kosta pengar. Skulle jag gissa ja. på. Att bara ha, ha tjänsten. Alltså om de inte liksom har det hos liksom sån IGN och alla. Att man har någon från varje sån och så skickar den ut. Vilka det, alltså, för de recenserar ju spel. Ja. Och bara, tycker Alla ni som har recenserat de här spelen tycker ni att den är värd att hamna på den här listan. Ja. Och så får de bara, kan du klicka ja eller nej? Och så kommer den upp där. Liksom mera sådana grejer. För som sagt öppnar jag startskärmen. Alltså Alltså jag får ju alltså jag hoppar ju över att det söker bara på de spel som jag faktiskt har kollat hos recense recensenter och sånt. Mm, för att mm. Steam har ingen koll på vad de håller på med. Så är nej, det Nej, sant. Det, ja, det måste jag faktiskt hålla med om, absolut. Mm. Alltså skärpning där då. Får vi väl säga <laughs> Ja, det tycker jag. Jo, nej men alltså det, det, det är ju som du säger, det är skitsmidigt. Jag tycker att det är en bra grej, dock så kanske det vad ska man kalla det för? Ganska ungt än så länge. Så skulle man kunna säga. Just det här att det. Mm. det är, har inte funnits till lite länge så för att det skulle kunna. Alltså. Funka smärtfritt än, om man säger så. Det. Alla vill fortfarande ha sitt. Det, jag kan kanske tänka mig att framåt någonstans, någon gång. Så kanske det bara kommer att finnas ett ställe för att hitta allting. Bara du är uppkopplad på nätet Liksom Det vore coolt mm. Och det är väl dit man kanske hoppas Sen om vi någonsin kommer dit Det är väl en annan sak Men det vore ju coolt att se det åt det hållet För då helt plötsligt skulle ju allting bli Enklare tror jag mm. Men jag röstar Och... för sådana här Ja absolut Jag Hursom? röstar absolut för sådana Men det måste bli mycket bättre för det, alltså jag köper fortfarande skivor för att ja, då vet jag vad jag får liksom det är som Går jag in nu och kollar på Steam Alltså för mig känns det liksom, det är för kluddrigt Ja det, Alltså det känns det, alltså det är jag, som jag går in på webbhallen Då kan jag gå in och kolla, ja, men då får jag ju upp mycket bättre tycker jag liksom. Jag söker liksom action Ja men det här är ett storspel för de släpp, alla de stora spelen släpps ju på skiva Ja skulle då i webbhallen börja sälja liksom Steam-spel, de här mindre ja men då skulle jag ha tusen sidor med skit och då skulle inte jag ha samma koll längre. Nej. Liksom, alltså jo men för... visst är det så, absolut. Steam gör det inte, alltså de gör det för svårt för sig själva att visa de stora spelen. Alltså det är klart att alla andra liksom skapar sina egna liksom ja, streaming-server. För då kan de fokusera, det här är de stora spelen vi ville visa upp ja, För Steam har inget koll Nej, så? nej, så är det ju uh, Ja, det är väl helt det vi har under veckans fråga För det var ingen som hade skrivit in För det hade vi nog inte lagt upp på Facebook Heller kommer på nu <laughs> Så skitsamma ja, ja. Sånt som händer, sånt som händer Men är det så att ni har en åsikt om det här Får ja, ni jättegärna skriva in till nästa vecka ja, Eller bara skriva till oss ändå Vi kan ta upp det nästa vecka Ja, ja Nästa vecka ska vi snacka trilogier ah. I film TV-spel, var som helst Och vad ni anser är liksom trilogier eh, Såna ni älskar Som eh, de första stora filmerna som kom ja, Och <laughs> kanske de ni oh, hatar inte, du, du ska du inte, du ska du inte sätta idéer efter. i huvudet på dem <laughs> eh, Men så ni förstår vad jag menar <laughs> ja, okay. eh, Och nästa veckas fråga Är Vilka två spelfranchise Skulle ni slå ihop till ett DLC till exempel skulle ni vilja se Mario i ett Uncharted-spel. Eller kanske se Lara Croft från Tomb Raider i Halo. Vänta, vänta. Du vill alltså ha. Du... Frågan är vilket annat spel skulle du vilja f... ladda ner till ett annat spel? Vilka två spel förresten skulle du vilja slå ihop till ett? Oh, okay. Sen får du välja att de hur du vill. Ah, ja. Ah, ja. <laughs> jag försökte bara komma på vad du menar. Okej, okay. ja, men då är jag med. Ja. Förstår du? Ja, jag tror det. Förstår du? Ja, kanske. Det skulle inte vara helt fel att se Pokémon till exempel i Diablo. <håg> jo, det skulle vara helt fel. Nej. Springa runt som en barbarian och köta Pikachu. så. <håg> <håg> Byr, <fan>. <håg> <håg> nu var det ju så. riktigt evult till och med. Yeah. Så det är nästa vecka i alla fall. Absolut. Ja. Alla avsnitt som inte finns på iTunes hittar ni på bloggen abitonödnes.blog.se och ni når oss bäst via Facebook facebook.com slash äh, Har vi någon lek den här veckan? Nej, vi har ju tyvärr inte det. Nej. Då blev det ett ganska kort avsnitt men det är rikt för oss som satt och spelade in när allt skets ändå. ja. det löste sig till det. slut sig. Ja, så vi får satsa på ett större och bättre avsnitt nästa vecka så nu fick ni någonting i alla fall. <laughs> ja, men eh, tack så mycket för den här veckan då. Absolut. Så hörs vi nästa. Ha Singling. Ciao. Tja. Hey Roken, Hyruken, Haidruken Gell